Каган зрадів, що його сестра жива і що в нього є племінник. А про мій намір піддатися гуннам і з їхньою допомогою стати полянським князем казав, а як же? Ну і що відповів на це, мій вуйко?» Обіцяв допомогу й захист. «А якщо мені не пощастить спекатися брата Радогаста?» «Тоді й князювання у племені уличів. Каганові потрібна там віддана людина. Чорний вепр полегшено зітхнув. «Це добре! Коли ж чекати вує з військом?» Крек здвигнув плечима. «От цього не знаю!» Каган своїх намірів не розкриває нікому. «Мені і своєму племінникові міг би розкрити», – образився княжич. Його довіру ще треба заслужити, чорний вепрі». «Я заслужу її!» «Так і передай, Ернакові, заслужу!» Сказав після роздуму чорний вепр. «І хай Каган не гається, а йде на розь!» «Князь Божедар, мій отець, уже такий старий і хворий, що боги от-от покличуть його до себе!» «Було б добре, щоб гунни підійшли до родняща до його смерті!» «Тоді мій брат Радогаст не встиг би зібрати під свою руку всю полянську силу, розумієш?» Ще б пак. У мене тут багато ворогів. Та найстрашніші для мене двоє Радогаст і воєвода молодих русів Кий. Хай допоможе мені Вуйко знищити їх. А з іншими я й сам розправлюсь. Передам Каганові про це. Тоді не гайся, бери коня і в путь. Жду тебе у першу ніч молодого місяця біля родня. Граст. Сказав крек і уклонився княжечеві у ноги. «Дякую, чорний вепр, що вдруге врятував мене від смерті. Повік не забуду цього. Хай береже тебе Тенгріхан. Він підвівся, розтриножив коня, скочив у сідло, і тихо без шуму зник у сріблясто синій і млі місячної ночі. Родовичі усі, як один, одягнуті у біле, складовище рушили додому, розтягнувшись по-під горою кубками, мов гуси, що повертаються із пастівника додому. Тури шов з волхом, але кий притримав його за рукав. «Отче, відпусти нас з боревоєм, пошукаємо цвітанку». Промовив стиха, і в його голосі відчувся глухий прихований біль. «Де ж ви будете її шукати? Світ великий! Родня вона не минула, або десь поблизу нього. Більше нікуди чорному вепрові її вести. Там ми будемо шукати. А якщо потрапити княжичу до рук... На все воля богів отче. Але ж я не ликом шитий, Сам постараюся обхитрити чорного вепра. Тур з любов'ю глянув на сина гарний отрок, Уже власний муж, Спокійний, дужий, розумний. Як би радувалася душа білиці, Коли б боги не покликали її до себе. І старому батькові радість, і молодшим братам та сестрі опора. Однак дати згоду не поспішав. А якщо гун не посунуть? Я міркував, що ти станеш не тільки на чолі молодшої дружини, а поведеш усю силу Руську, бо мене вже роки гнуть донизу, а що гун не нападуть, чує моє серце. Недарма крек так швидко об'явився в наших краях!» Кий задумався. «Я не затримуюсь, отче! У полеж пошлимо посилену сторожу, а замість себе залишу щека!» Він глянув у сині трохи примерхлі очі батька. «Він порається!» «Кого ж ти ще, крім Буревої, візьмеш з собою?» корива, братана і грузу.